Régi stílusú, de nagyon szép. Ugye tornádó? Kérdezem. Elismerően mosolyog és bólint. Az aprócska jacht stílusában a hatvanas éveket idézi. Vadodatújnak tűnik, kifogástalanul karbantartott tartott jármű. A világ egyik leglenyűgözőbb hajója, mondom. Imádom. Az öné? Amélio Bólint. Szí, éden mi mia familia? Megragadok egy strandtörő között. Eden felvonja a szemöldökét és kisé értetlenkedve néz rám.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 Félött körül megpillantjuk Amelio hajóját, ahogy a vízen bogdácsolva közeledik felénk. Ede minteget neki. Összeszedjük a holminkat, aztán elindulunk a kikötőhöz, miközben Amelio benavigálja a jachtot. Beszállunk. Bőrömön a sós víz és a naptej keverékének illata, a strandruhát pedig a táskámra teszem. Fel sem vettem. Szép? kérdezi Amelio. A legszebb, mondom, azt hiszem, ide költözöm.